Jabur 80 dari ayat 1 sampai 19 Untuk pemimpin musik menurut lagu Bunga bakung Perjanjian Mas Murasaf Dengarlah wahai gembala Israel Engkau yang telah memandu Yusuf seperti sekawan damba Engkau yang tinggal di antara malaikat-malaikat kerub Limpahkanlah sinarmu di depan suku Ifraim benjamin dan menasih Bangkitlah kekuatanmu dan datang menyelamatkan kami Pulihkanlah kami, Ya Allah Pancarkanlah sinar wajahmu Maka kami akan selamat Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa Berapa lama engkau akan murka Dan tidak mendengar doa umatmu Engkau telah memberi mereka makan roti kesedihan dan minum berapa banyak air mata. Engkau telah membiarkan bangsa-bangsa di sekeliling memerangi kami, dan musuh kami tertawa sesama sendiri. Pulihkan kami, Ya Allah, Yang Maha Kuasa, pancarkanlah sinar wajahmu, maka kami akan selamat. Engkau telah membawa pokok anggur keluar dari Mesir. Engkau telah mengusir bangsa-bangsa dan menanam pokok anggur itu Engkau menediakan ruang untuknya Dan membuatnya berakar umbi Memenuhi tanah ini Bukit bukau diliputi oleh bayang-bayangnya Dan pohon-pohon sedar yang gagah dengan dahan-dahannya Ia telah mengulurkan dahan-dahannya ke laut Dan cabang-cabangnya ke sungai Mengapakah engkau memecahkan Pagar-pagarnya sehingga semua yang lalu lalang memetik buahnya Babi hutan dari belukar mencabutnya Dan binatang liar dari padang memakannya Kembalilah kami merayumu ya Allah yang maha kuasa Pandanglah ke bawah dari surga dan lihatlah Lalu lawatlah pokok anggur ini Dan ladang anggur yang telah ditanami tangan kananmu dan cabang yang kau jadikan kuat untukmu. Telah dibakar api, telah dipotong, telah binasa akibat kemarahan wajahmu. Letakkanlah tanganmu di atas orang yang menjadi tangan kananmu, di atas anak manusia yang kau jadikan kuat untukmu. Maka kami tidak berpaling daripadamu, pulihkanlah kami, maka kami akan menyeru namamu. Pulihkan kami, Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pancarkanlah sinar wajahmu, maka kami akan selamat.